97. Смердючий християнин Папа Монсану лежав в обіймах своєї невблаганної хвороби на позолоченому ліжку, зробленому зі шлюбки. Кермо, причальний канат, кочити все – все-все було золотим. Це колись була справжня рятувальна шлюбка з боку на нової старої шхуни пантофельки. Саме на ній боку з капралом Маккейвом прибули до Сан-Лоренцо в давні часи. Стіни кімнати були білі. Але від папи Пашило таким болим та жаром що стіни здавались розпеченими до червоного. Він лежав оголений до пояса. Його вузлувати черво лосніло від поту і тремтіло, мов обірване вітрило. На шиї хворого висів ланцюжок з циліндриком, не більше він гвинтівкової пулі. Я подумав, що в тому циліндрику сховано якийсь амулет. Я помилявся. Там лежав уламок льоду дев'ять. Папа не міг говорити. Він цукотів зубами і нерівно важко дихав. Голова папи була відкинута, мов в вагоні, на ніс шлюбки. Поряд з ліжком стояв ксилофон. Очевидно, мона вчора ввечері намагалась пом'якшити страждання папи музикою. «Папа?» – прошепотів Френк. «Прощавайте!» – видихнув папа. Він витріщав очі, але нічого не бачив. «Я привіз до вас друга». «Прощавайте!» Він стане наступним президентом Сан-Лоренцо. Набагато кращим президентом, ніж я. «Лід!» – простогнав папа. «Він просить льоду», – пояснив фон Кеніксвальд. «Але коли ми приносимо лід...» Він його не хоче. Папа закотив очі. Розслабив шию, приніс вагу свого тіла на спину. Але в наступну мить він знову напружив шию. «Неважливо», – сказав він. «Хто є президентом?» «Сан-Лоренцо», – додав я. «Так, Сан-Лоренцо», – погодився він і криво посміхнувся через силу. «С'ясти тобі». «Дякую, сер». «Це неважливо. Боконон. Дістаньте Боконона». Я задумався, що на це відповісти. Я не забув, що заради щастя народу Боконона Треба постійно ловити, але не можна впіймати. Я його зловлю». «Скажи йому». Я не ближче, щоб почути, що папа хоче переказати бокунану. «Скажи йому, що я шкодую, що не вбив його», – сказав папа. «Скажу». «Ти вб'єш його». «А вже ж сер». Папа спромігся оволодіти своїм голосом настільки, щоб надати йому владного звучання. «Це треба зробити насправді». Я нічого не відповів. Мені аж ніяк не хотілося будь-кого вбивати. Він каже народові неправду, тільки неправду. Обий його та навчий народ правди. А вже ж, сер, Ти його, нікер, навчив людей науки. А вже ж, сер, Так ми і зробимо, пообіцяв я. Наука – це магія, що справді працює. Він замовк, розслабився, заплющив очі. Потім прошепотів прощання. Фон Кенніксвальд покликав доктора Вокса Гуману. Той витяг свою транквілізовану курку з коробки, готовий провести предсмертний християнський ритуал, так, як він його розумів. Папа відкрив одне око. «Не ти!» – зідразу гукнув він на доктора Гуману. «Іди геть!» «Чому?» – спитав доктор Гумана. «Я належу до баконійської віри», – прокрипів папа. «Іди геть, смердючі християнине.